Її болю так, його не загасити ніякими словами. Вона подумки впала на коліна на бруківку, що веде до замку, благання розповісти правду про маму і її хворобу, про страшне, таке довге відчуження. Віталії косик і даз. даз Драперми перми, снігурець. Мама теж, певно, носила колись це прізвище. Ага, носила. Бачила у маминім свідоцтві про народження. Воно не пасує до кострубатого огидного імені бабусі. І чому вона не фарбується, геть сива, а ще ж не така й стара? Може запропонувати піти на старий ринок, який галасливо тулиться до замку, і купити їй нове пальто замін старого, потертого. Бабуся перевезла їй старезне намисто з великими дерев'яними намистинами, нанизаними на товсту нитку. «Навіщо?» – так думала Олеся. А над замком з'ятали птахи, соколи, бури, вітри пригадала Олеся почути на давній екскурсії. То соколи-бори вітри випередила їй мама. Красиво, промовила бабуся, і називаються гарно, і летять красиво. Вони дивилися, як птахи кружляли над вежею, потім там побували, у в'їзній вежі. Олеся вдивлялась скрізь бійницю у місто. Що побачила татарі? Голос у мами сумовито веселий. З ноткою суму чи ноткою чогось такого, що звертає, що звернути не до Олесі, а до самої себе. Місто ще несміливо вдягалось у зелені шати і наче відбігало од замку. А вже ж побачила, сказала Олеся. Зараз вони захоплять нас у полон. Вони не подужають замок, мама. От які то з ці стіни. Бабуся мовчала. Мовчала й на стіні замку, тільки коли спустились донизу тихо. Добре тут у вас ніби час зупинився. Унизу Олеся знову задерши голову, побачила птахів, котрі підлітали до замку. «Я б хотіла стати бори вітром», сказала Олеся. «Станеш, мама слабко посміхнулась. У тебе летюча натура». «Яка?» Олеся змахнула рукою, наче крилом, і раптом із замку, не там, на горі, а тут, внизу, їй відкривається місто, над яким злітає. І щось занило, затремтіло, Стало розпилювати її всередині. «Летюча!» – повторила мама. «Летюча котюча!» – подумала Олеся. Мала б усміхнутися, та її усмішка вже продана. Може, покупці давні в'язні, що сиділи он там у підземеллі, де була середньовічна в'язниця, а може там сидить і вона сама, прикута ланцюгами до сируї слизької стіни. Наступної миті Олесі захотілося вирватися на волю. Захотілося нестерпно, самій одній. Як блискавка, вдруге цього ранку блискавка, і водночас виразна реальна картина постала те, що вона бачила зі стіни замку. Місто, парк біля замку огинала вузька блискуча стрічка річки. Вона звивалась, мов загадкова змія, то виринала за дерев, то знакала, щоб знову зблиснути. Оповзала замок, місто і, і Олесину душу. Якоїсь меті там на стіні Олесі здалось то вона сама, річка-змія, річка Олеся, не тут, на стіні, поруч із жінками, що враз розрушили її світ, її затишок. Одну з них вона дуже любила, а другу мама покликала, бо, бо хоче передати, наче річ, наче еставетну паличку, її, Олесю. Вона не потрібна мамі, якщо мамі не потрібне життя, а отже життя з Олесею, то Олеся прогнала домку, а тепер внизу думка наздогнала її, зробила в'язнем, котрий сидить там у підземелі, з якого не вирватись. «Я зараз, ви мене почекайте», – вивкнула Олеся. Підбігла до воріт, чалась з бруківкою. Куди? Тікала од ув'язнення, од замку, од Марова, що переслідувала, відколи у їхній квартирі з'явилася ця жінка. «Ця жінка? бабуся, Може, вона теж вигадана? А її кличе річка. Її, Олесю!» Олесі пішла вулицею під стінами замку. Прочитала на табличці на стіні одноповерхового будинку. Вулиця Плитниця. Вулиця називається Плитниця. Дивна назва, дуже дивна, див. Вона вибігла, вискочила на іншу вулицю, яка вгинала замок. Мабуть, ця вуличка виводить до річки. Пішла мимо одноповерхових будинків, що тулились до вулиці з одного боку, і високої стіни, яка нависала, так здалося Олесі, справа. Мусила вийти до річки. Вийти до річки, щоб лишитися з нею назавжди. Розділ п'ятий «Тобі буде з нею нелегко, але добре», – сказала в замку мама Віталія. «Нелегко, але добре?» «Так, Олеся – складна і вразлива натура», – пояснила Віталія. «Вона – це ми з тобою, зібрані в одній людині» котра не визнає обох наших характерів, але своїм ще не вміє користуватися, а може ніколи й не навчиться. Не натискай на неї, вона ще сама не знає, чого хоче. Я боюся, що й ніколи не захоче чогось конкретного, вибираючи свою дорогу. Але ж вибирати доведеться, сказала здраперма. Так, тому й кажу, не натискай, як ти тисла на мене, гаразд? «Я ніколи на тебе не тисла», – сказала мама Даздраперма, трохи ображено. «А вже ж ні, тільки я відчувала цей тиск з усіх твоїх життєвих правил і всього правильного життя, яке не стало моїм». «А ти, на диво, не змінилася, Віто?» «Змінилася. Тільки тепер в Олесі бачу себе, тодішню. Я з Олесею на рівних, якщо, по правді, мені нема чого її вчити». А ти будеш незмірно вища, тому й кажи, не тисни. Я вже розучилась повчати. Ні прямо, ні опосередковано. Не була за ці роки, не було за ці роки кого повчати. Пробач, шкода, що те, що може треба було сказати Олесі, заберу з собою. Не смій. Смію, це від тебе. Я недавно зрозуміла. Гармонія світу в самій людині, якщо вона відчуває чи... Точніше, якщо здатна відчувати цю гармонію. А Олеся надто поетична натура. Поетична і вже здатна до самокопання, більшого, ніж було колись у нас із тобою. Полюби її такою, якою вона є, якщо зможеш.